Agonie și pista 62 În lumina tremurătoare a singurei lumânări care ardea, Michelangelo putu să vadă cum balducii se făcuse purpuriu la față. Ești Pazzo!" strigă el. Tot ce ai redus e cadrul construcției pe care în orice caz n-ai fi făcut-o tu. E foarte rău că nu l-ai ascultat pe Jacopo Gali acum opt ani, dar atunci erai mai tânăr. Acum însă ce scuză mai să te angajezi la o lucrare cu neputință de realizat?" Urmașii lui Iulus nu vor să se învoiască la mai puțin. De fapt, am obținut aproape și prețul și termenul pe care le ceruse galii. Michelangelo, spuse balducii cu blândețe, nu pot să iau locul lui Jacopo Galii ca om de cultură, dar el a judecat destul de bine priceperea mea înainte de a mă face directorul băncii lui. Asta e o afacere proastă. 25 de statui uriașe o să-ți ia 25 de ani. Chiar dacă trăiești atât, vrei să fii încătușat de acest mauzoleu pentru tot restul zilelor tale? Tu vei fi mai rob decât acești sclavi pe care-i scos din marmură. Am o botegă bună acum. După ce noul contract va fi semnat, am să aduc și mai mulți lucrători de la Setiniano. Cele mai multe dintre statui sunt gata dăltuite de în mintea mea încât ar fi o pierdere grea să nu le dau viață. În curând vei vedea marmura zburând în jurul meu ca un stol de porumbei albi primăvara. Capitolul 2 Tavanul Capelei Sixtine stârnise aceeași vâlvă ca și dezvelirea statuii David la Florența. Artiștii de toate mărimile care veniseră în mare număr la Roma din toate colțurile Europei ca să ia parte la sărbătoarea instalării papei Leon al X-lea, îi dădure lui Michelangelo Titlul de maestru lumii în pictură pe care îl obținuse prima dată datorită scăldătorilor. Numai grupul strâns în jurul lui Rafael continua să-i critice bolta, numind o anatomie mai degrabă decât opera artistică și aducându-i vina că e carnală, exagerată și prea căznită. Dar și ei păreau acum stânjeniți deoarece Bramante nu mai era regele nencoronat al artei la Roma. Crăpături mari se iviseră în pilonii catedralei Sfântul Petru încât toate lucrările fusese răoprite și cercetări amănânțite fusese pornite ca să se vadă dacă temeliile mai puteau fi salvate. Papa Leon se arătase prea bun și nu îl îndepărtase în mod oficial pe Bramante ca arhitect, dar lucrările pe belvedere deasupra Vaticanului fusese întrerupte. Mâinile lui Bramante deveniseră atât de schilodite din cauza paraliziei încât se văzu nevoit să lase desenarea planurilor în seama lui Antonio da Sangalo nepotul lui Giuliano da Sangalo prietenul și dascălul lui Michelangelo în arhitectură Peste casa lui Bramante plutea acum vaga atmosferă de scăpătare care se abătuse asupra casei lui Sangallo în ziua când Bramante câștigase concursul pentru proiectul catedralei Sfântul Petru Într-o zi pe înserat Michelangelo răspunse la o ciocănitură în ușă, morocănos, că era stingherit din lucru. Se pomeni față în față cu ochii căprui prietenoși ai unui tânăr cu pielea bălaie și părul blond, ce purta o mantie de mătase portocalie. Figura îi aducea aminte de granacii. Maestre rotoi, sunt Sebastiano Luciani din Veneția. Am venit să mă spovedesc. Nu sunt preot. Că am fost un erod și un idiot. Acest ciocănit în ușă, aceste vorbe sunt întâiul prilej când mâna și limba mea se mărturisesc cu înțelepciune de când mă aflu la Roma. Mi-am adus lăuta ca să mă pot acompania în timp ce îmi voi istorisi povestea. În de vioiciunea molifsitoare a tânărului, îi făcu sem cu capul să intre. Sebastiano se cocoță pe cel mai înalt scaun din încăpere și își plimbă degetele pe corzile lăutei. Cântă și totul trece, murmură el. Michelangelo se lăsă în singurul scaun capitonat din atelier, stând cu picioarele întinse țeapă în înainte și cu mâinile aduse sub cap. Sebastiano improviză o melodie scandată arătând cum fusese adus la Roma de bancherul Chigi ca să-i picteze vila, și cum se alăturase celor care îl idolatrizau pe Rafael, proclamând că penelul lui era în armonie cu tehnica picturii, plăcut în colorit, ingenios în inventivitate, încântător în toate mijloacele de expresie și că desena ca un înger. Cât despre Bonarotti, fără îndoială știe să deseneze, dar coloritul lui e monoton, siluetele lui au o anatomie prea greoaie, iar scenele pictate sunt lipsite de grație Am mai auzit aceste învinuiri, îl întrerupse Michelangelo Mă cam obosesc și pe bună dreptate Dar Roma nu va mai auzi acest cântec funebru din gura mea De azi înainte voi cânta laude maestrului Bonarotti Și ce-a prilejuit, mă rog, această schimbare sufletească Răpitorul Rafael mi-a ciugulit carnea până la os a înghițit tot ce am învățat de la Bellini și Giorgione, astfel că acum el e un pictor venețian mai bun decât mine Și astfel îmi mulțumește cu modestie pentru că l-am învățat Rafael învață numai de la cei mai buni și o face bine, de ce îl părăsești? Acum că a devenit un fermecător colorist venețian, i se oferă mai multe lucrări ca niciodată, pe când mie nu mi se dă nimic Rafael m-a înghițit în întregime. Nu mai mi-au rămas decât ochii care s-au înfruptat în ultimele zile din tavanul Sixtinei. Sebastiano își culcă obrazul peste lăută, ținându-și călcâile prinse în stinghia de sus a taburetului. Vocea lui umplea camera cu un cântec voinicesc de gondolier. Michelangelo îl cercete pe venețianul din fața lui, întrebându-se care ar putea fi motivul adevărat al vizitei sale. Apoi Sebastiano revenia adesea pe la el ca să cânte și să stea de vorbă. Fiind un mare amator de plăceri și de fete drăguțe, avea mereu nevoie de bani. Trăia din pictarea portretelor, dar tânjea după una din comenzile acelea care aduc un venit sigur. Ca desenator era slăbuț, lipsit de inventivitate. În schimb, era un guraliv plin de haz, care nu lua nimic în serios nici măcar atunci când află că i s-a născut un copil din flori. Michelangelo își vedea de lucru, ascultând doar pe jumătate flecărea la lui Veselă. Dragul meu, compare," spuse Sebastiano, nu te încurci cioplin la trei blocuri deodată? Cum ții minte ce vrei să faci din fiecare dacă te tot muți de la unul la altul?" Michelangelo râse pe înfundate. Aș vrea să le pot avea pe toate cele 25 de blocuri de jur în prejurul meu într-un cerc mare. Aș trece de la unul la altul atât de repede, încât în cinci ani le-aș termina pe toate. N-ai idee cât de desăvârșit poți ciopli niște blocuri de marmură dacă le porți în minte de 8 ani de zile. Ideile sunt mai pătrunzătoare decât dălțile. Aș putea să fiu un mare pictor, spuse Sebastiano pe un ton egal. Stăpunesc toate procedeile tehnice Pune-mi o pictură în față și ți-o copiez atât de fidel Că nu vei deosebi niciodată de original Dar nu pot pricepe cum vine ideea de la început Era un geamăt aproape o tânguire Una din puținele dăți când îl văzu pe Sebastiano serios Rămase pe gânduri în timp ce dăltuia cele două table ale legii Poate că ideile sunt funcția firească a minții, așa cum respirația este a plămânilor. Poate că Dumnezeu le-a împlântat acolo. Dacă aș cunoaște originea ideilor omenești, aș dezlega una dintre cele mai adânci taine ale noastre. Se mută să cioplească în sus, spre încheietura și mâna lui Moise, care se odihnea pe table, având degetele înfundate în barba lungă, revărsată până la brâu. Sebastiano am să-ți fac câteva desene. Felul în care pui culoarea și umbrele e la fel de frumos ca la Rafael, siluetele tale sunt pline de poezie. De vreme ce el a împrumutat de la tine paleta venețiană, de ce să nu împrumuși tu ideile mele? Hai să vedem dacă nu putem să-i luăm locul lui Rafael. Îi făcea plăcere să schițeze noaptea după o zi întreagă dăruită sculpturii, închipuind variațiuni noi pe vechi teme religioase. Îl prezentă pe Sebastiano, papei Leon, îi arătă pontifului scene din viața lui Hristos, prelucrate minunat de Sebastiano. Leon, care îi îndrăgea pe toți muzicanții care îl distrau, făcu din el un oaspete oricând binevenit al Vaticanului. Într-o noapte târziu, Sebastiano dădu buzna la Michelangelo strigând, Ai auzit? Se spune legătură cu mine că s-a evit un nou rival al lui Rafael." Cel mai bun dintre pictorii venețieni, egalul lui Bellini și al lui Giorgione. Pictează cu farmecul și grația lui Rafael, dar desenează cu mai multă forță, cu mai multă imaginație. Felicitările mele, zise Michelangelo cu un zâmbet strâmb. Când i se oferi comanda unei freșce la San Pietro din Montorio, Sebastiano lucră din greu ca să transpună pe cartoane desenele pline de viață ale lui Michelangelo. Roma presupunea că Sebastiano, făcând parte din botega lui Michelangelo, învățase să deseneze în maniera maestrului său. Doar Contesina, de curând sosită la Roma cu familia ei, bănui că era ceva încurcat la mijloc. Timp de doi ani își petrecuse serile alături de Michelangelo, urmărindul l cum desena. Îi cunoștea mâna. Fui invitat la prânzul de gală dat în cinstea papei și a suitei lui, de către Contesina, care se hotărâse să devină anfitrioana oficială a papei Leon. Contesina îl conduse într-un mic birou care era o replică atât de fidelă a fostului studiolo a lui Lorenzo, cu lambriuri de lemn și cămin, cu casetele cu camee și amulete, încât lacrimi de nostalgie îi umplură ochii. Contesina îl privi drept în față, străfulgerându-l cu ochii ei negri. Îl întrebă. De ce a îngăduit lui Sebastiano să se laude cu lucrările tale? Nu văd niciun rău în asta. Rafael a și pierdut o comandă însemnată din pricina lui Sebastiano. E o adevărată milă cerească pentru bietul om istovit, hărțuit de prea multă muncă. De ce să te cobor la o asemenea șelăciune? Îi înfruntă privirea, cântărind în ce măsură mai era contesina, contesa cea mică a tinereților, și cât se schimbase de la alegerea fratelui ei ca papă. Acum era o contesă mare, care nu răbda niciun amestec nici măcar al surorilor ei mai mari, Lucreția Salviati și Madalena Cibo, care se mutaseră și ele cu familiile la Roma. Contesina aranja numirile făcute de papă, câștigurile pentru membrii familiei Ridolfi. Lucrând mână în mână cu vărul Giulio, care avea controlul asupra chestiunilor politice și de afaceri ale Vaticanului. Pusese să se construiască o scenă în spațioaselei grădini, unde se reprezentau piese și aveau loc spectacole muzicale pentru mai mari bisericii și ai orașelor cetăți. Pe zice trecea, partea laică a lumii creștine, care dorea favoruri și funcții, se adresa contesinei. Această dorință de acaparare a puterii și a influenței era de neînțeles, gândi Michelangelo, după anii de surghiun și sărăcie. Dar ea pricinuise o schimbare în contesina, care îl făcu pe Michelangelo să se simtă stingherit. De când am terminat Sixtina, o lămurii Michelangelo, anumiți oameni au tot spus că Rafael are grație, iar Michelangelo doar vigoare. Pentru că nu vreau să mă cobor până la o luptă cu clica lui Rafael ca să mă apăr, găsesc că e mai plăcut să pun un tânăr pictor de talent să o facă pentru mine. Fără să mă amestec direct, Roma începe să spună Rafael are farmec, dar Michelangelo are profunzime. Nu e curios că Sebastiano, cel amator de distracții, a putut să vârși această transformare, acompaniindu-se la lăută, Improvizând versuri de laudă închinate bolții mele? Contesina își înclește pumnii simțind ironia din vocea lui. Nu e deloc curios. Astăzi eu sunt contesa Romei și pot să te apăr oficial cu demnitate. Pot să-i aduc în genunchi pe detractorii tăi. Aceasta e calea." Michelangelo se aplecă înainte și apucă pumnii, strângându-i în mâinile lui de pietrar. Nu, contesina." Nu asta e calea. Ai încredere în mine. Sunt fericit acum și lucrul merge bine." În locul mâniei se ivi zâmbetul ei radios, fulgerător, pe care și-l amintea din ciognirile lor din copilărie. Foarte bine, dar dacă n-ai să vii la petrecerile mele, am să vă dau un vileac pe tine și pe Sebastianu ca pe o pereche de mistificatori." Michelangelo râse. Cine a ieșit vreodată învingător în lupta cu familia Medici? Fără să se gândească, își așeză mâinile pe mânicele bufante ale rochiei de mătase, o trase spre el sorbindu-i parfumul de mimoză. Contesina a început să tremure, ochii îi se făcură mari. Timpul se topi. Studiolo din Via Ripeta din Roma devenind odată studiolo din Palatul Medicii din Florența. Nu mai erau marea contesă și marele artist trecuți de jumătatea vieții, ci pentru o clipă fugară se simțira abia în pragul vieții. Capitolul 3 Gărzi de șvițeri înveșmântați în verde, alb și galben, sosiră dis de dimineață la el acasă, aducând un fel de breve de la Papa Leon invitație la prânzul din ziua aceea dat la Palatul Vaticanului. Era un chin să se smulgă de la lucru, dar învățase că nu trebuie să răspundă cu indiferență invitației unui papă. Silvio îi aduse rufe curate și Michelangelo se duse la baia publică de pe via de Pastini să-și curețe porii astupați de pulbere de marmură și sosi la Vatican pe la ora 11. Când intră, începu să înțeleagă de ce romanii se plângeau că Roma se reduce la colonia florentină, Vaticanul fiind plin de toscan triumfători. Trecând printr-o îmbulzeală de vreo sută de oaspeți adunați în cele două săle ale tronului, îi recunoscu pe Pietro Bembo, secretarul de stat al Vaticanului și poet umanist Pe poetul Ariosto, care scria la Orlando Furioso Pe neolatinistul Sanazzaro Pe istoricul Guiciardini Pe Vida, autorului Cristiad Pe Giovanni Rucelai, care scria Rosmunda, una dintre primele tragedii în versuri albe Pe doctorul Fra Castoro Pe Tomaso Inghirami diplomat, bibliotecar, clasicist și improvizator de versuri latinești, pe Rafael, care picta acum stanța de Liodoro din Palatul Papal și care ocupa un loc de cinste chiar lângă Papa Leon, pe cioplitorul în lemn Giovanni Barile din Siena, care ornamenta ușile și obloanele palatului cu emblemele familiei medicii. Îl zări și pe Sebastiano și fu încântat că protejatul său fusese și el invitat. După ce răscumpărase de la Republica Florenței cea mai mare parte a uriașei bibliotece a tatălui său, Leon trimisese oameni pricepuți care umblau prin toată lumea în căutarea de manuscrise prețioase. Îl adusese la Roma și pe Lascaris, cercetătorul de manuscrise grecești al tatălui său, ca să editeze capodoperele literaturii grecești. Papa era preocupat de asemenea de reorganizarea Academiei Romane de Studii Clasice, care fusese neglijată de Iulus și a universității din Roma. Michelangelo auzise că noua curte a lui Leon era considerată drept cea mai strălucitoare și mai cultivată de la Imperiul Roman încoace. Cât dură prânzul impunător, din care papa abia gustă, deoarece suferea de o proastă digestie și era veșnic balonat, Leon își flutură mâinile albe și grăsuțe, plină de bijuterii, bătând tactul cântărețului Gabriel Marin, care avea o voce deosebit de frumoasă, maestrului violonist Maronei din Preșia și lui Raffaele Lipus, cântărețul orb de balade. Printre desfătările muzicale, bufonii îl distrau și ei pe papă. Măscăriciul curții, fostul al lui Il Magnifico, făcea în pauze tot felul de demonstrații, mâncând deodată 40 de o și câte 20 de claponi, în timp ce miopul Leon se uita la el printr-o lupă, izbucnind în hohote de râs la vederea cantităților pantagreulice pe care le înfuleca Prânzul de patru ore îi părune sfârșii lui Michelangelo Nu putuse să mănânce decât un păstrăf sărat, un clapon fript și orez dulce, fiert în lapte de migdale Se sucea pe locul lui, necăjit de atâtea ceasuri pierdute și întrebându-se când va putea să plece pentru papa Leon, prânzul nu era decât începutul unei dupamiezi și nopți de petreceri. Se prezentară câțiva dintre cei mai buni poeți ai Italiei, să-și citească ultimele versuri, apoi urmă un balet și o bufonerie pe socoteala lui Camilo Cuerno, numit Arhipoetul, care citând dintr-un poem epic, jalnic de prost, fu un de papă cu foi de varză. Distracțiile aveau să continue până în clipa în care Leon nu mai putea să-și țină ochii deschiși. Înapoiindu-se acasă pe străzile întunecoase și pustii, Michelangelo își aminti de cele spuse de Leon lui Giulio imediat după încoronarea sa. De vreme ce domnul a găsit potrivit să ne încredințeze funcția de papă să ne bucurăm de ea, Italia devenise mai pașnică decât fusese în cursul multor pontificate. Dar nu era mai puțin adevărat că și banii se reversau din Vatican într-un ritm fără precedent. De câteva ori în ziua aceea, Michelangelo îl văzuse pe Leon aruncând încântat pungi cu sute de fiorini, cântărețului și instrumentiștilor, ceea ce el făcuse pe unul dintre vecinii lui de masă mai treaz să zică. Papa n-ar putea economisi o mie de educați așa cum un râu n-ar putea curge spre izvor. Și lui Leon avea să-i trebuiască mulți bani. Milioane și milioane de ducați o avere și mai de necrezut pentru distracții și arte decât îi trebuise lui Iulus pentru război. Când papa îl rugase pe cardinalul Pucci, care răspundea de fondurile Vaticanului să-i dea asigurări că nu se va face nimic care să aducă dezonoare bisericii, nici simonie, nici vânzare de funcții de cardinal ori de beneficii bisericești, Cardinalul dând din umeri îi răspunse Sfinte părinte, mi-ați încredința sarcina de a finanța această activitate mondială Prima mea datorie este de a avea întotdeauna bani Michelangelo ajunse în de corvi când clopotele bătură miezul nopții Își luă hainele de lucru atât de pline de pulbere de marmură și îmbibate de nădușeală de pe urma soarelui fierbinte al verii încât devenise parcă un alt strat al propriei sale piei. Cu un suspin de ușurare, apucă ciocanul și dalta cântărindu-le în mâini ca să le simte greutatea obișnuită. Hotărâ cu străjnicie că asta fusese ultima oară când se lăsase tărât să-și rosească o zi întreagă. Se gândi cu compătimire la palidul Rafael cu fața buhăită, care era chemat la orice oră din zi și din noapte pentru cele mai neînsemnate treburi ale papei, cerându-i se părerea cu privire la un manuscris ornamentat, ori fiind silit să deseneze motive decorative pentru pereții noii camere de baie a lui Leon. Rafael era întotdeauna politicos, plin de bunăvoință, deși era silit astfel să-și piardă multe ore de lucru și să se lipsească de somn. Așa ceva lui nu i se potrivea. El nu era un om plăcut Și nici nu voia să fie, cu jurământ Ar fi putut să se izoleze de Roma Dar Italia era acum lumea medicilor Și era prea strâns legat de această familie Ca să poată scăpa Giuliano, singurul dintre fiii lui Il Magnifico pe care îl iubea Dăduse greș Scrisorile de acasă și de la Granaci Vorbeau despre felul minunat în care cârmuia Giuliano Florența fără surle și tobe, blând, plin de un umblând pe străzi neînsoțit, deschizând palatul medicilor, învățaților și artiștilor, renviind Academia Platon, lăsând administrarea puterii și a dreptății în mâinile consiliilor alese. Dar aceste însușiri nu erau pe placul vărului său Giulio, nici al papei. Leon își rechemă fratele de la Florența și în septembrie, Michelangelo luă parte la ceremonia înălțării lui Giuliano la rangul de baron de Roma. Ceremonia a avut loc pe anticul Capitoliu, chiar deasupra casei lui Michelangelo. Erau de față, alături de familia medicii, Contesina și Ridolfi cu cei trei fii ai lor, Nicolo, acum în vârstă de 12 ani, căruia-i fusese hărăzi să devină cardinal când va împlini 16, surorile mai mari, Madalena, Cibo cu soțul și cei cinci copii, dintre care Inocențo urma să ajungă și el cardinal și Lucreția Salviati cu o familie numeroasă, al cărui fiu Giovanni aștepta de asemenea să fie hirotonisit. Leon pusese să se construiască o scenă deasupra ruinelor, acolo unde San Gallo îl dusese pe Michelangelo să schițeze mărețiile Romei de Odinioară. Piața de pământ gloduros fusese acoperit cu o podea de lemn pe care erau așezate sute de scaune. Michelangelo ascultă cuvântările de bun venit adresate lui Giuliano de către căpeteniile senatului roman și câteva poeme epice în latinește, asistă la o seamă de măști și satire, după tradiția florentină, apoi văzu o femeie înveșmântată în țesături de aur, simbolizând Roma, îndreptându-se spre tronul lui Giuliano, spre a-i mulțumi că binevoise să devină conducătorul cetății După o comedie cam de ochiată a lui Plautus Papa Leon acordă Romei printre alte favoruri reducerea impozitului asupra sării în aplauzele furtunoase ale miilor de romani ce se îmbulzeau pe coastele golașe ale dealului Apoi se porni un ospăț de șase ore la care erau servite atâtea feluri de mâncare cum nu se mai pomenise la Roma din zilele lui Caligula și Nero la sfârșitul orgiei, Michelangelo își croi drum coborând de pe Capitoliu prin mulțimea care era hrănită din rămășițele Saturnaliei și zăvorând în urma lui cele două uși ale casei dinspre stradă. Nici el, nici Giuliano și nimeni din Roma nu fusese răpăcăliți de această mascaradă menită să ascundă faptul că învățatul Giuliano, care iubea Republica Florența, fusese înlocuit cu Lorenzo fiul, în vârstă de 21 de ani, al lui Piero și al ambițioasei Alfonsina. Tânărul Lorenzo fusese trimis în Toscana cu un îndrumări scrise întocmite de Giulio, care îl învățau cum să supravegheze alegerile, cum să-și numească propriul consiliu și să strângă în mâinile lui funcțiile cârmuirii. Puterea lui Giulio ca personaj care lucra din umbra papei creștea, o comisie numită de Leon îl declarase fiu legitim, sub motiv că fratele lui Il Magnifico avusese de gând să se însoare cu mama lui Giulio și că doar uciderea lui în catedrală împiedicase îndeplinirea căsătoriei. Acum, în calitate de fiu legitim, Giulio fusese numit cardinal, având putere oficială să conducă Biserica și statele papale. Michelangelo cunoștea de asemenea dorința lui Leon și a lui Giulio, de a întinde puterea medicilor peste toată Italia. Încerca să să-l înlăture din ducatul său pe Ducele de Urbino, din familia Rovere, moștenitorul Papei Iulus. Apoi, Papa Leon îl înlocui pe Duce din funcția de purtător al stindardului bisericii, în favoarea lui Giuliano. Până la urmă, Leon îi va smulge și pământurile. Ducele de Urbino fire aprigă. Era omul față de care Michelangelo trebuia să răspundă pentru cavoul lui Iulus. Dușmania dintre medici și rovere care fusese dată pe față nu putea avea decât urmări neplăcute pentru bona roti. În cursul acelei ierni blânde, fuscuti scutit de a lua parte la recepțiile contesinei, după ce o poftise la atelier să vadă cele trei siluete care înviau din marmură. De banchetele lui Leon scăpase, eticluind unele scuze glumețe, care îl înveselise atât de mult pe papă că îi acordă în alta favoare de a putea lipsi. Singurii lui tovarăși în timpul lungilor săptămâni de muncă creatoare erau ajutoarele sale din grădină, după cum unica petrecere era câte o cină luată din când în când cu un grup de tineri florentini, a căror prietenie era mai curând nostalgia de a se afla aproape de priveliștea domului. O singură dată întrerupse postul. Când Giuliano veni la el la atelier ca să-l roage să ia parte la o recepție dată în cinstea lui Leonardo da Vinci, pe care Giuliano îl invitase la Roma și îl găzduise în Palatul Belvedere. Tu, Leonardo și Rafael, sunteți mari maestri ai Italiei de azi, spuse în felul său domol Giuliano. Aș dori ca voi trei să fiți prieteni, poate chiar să lucrați împreună. Bineînțeles că voi veni Giuliano, răspunse Michelangelo. Dar în ceea ce privește lucrul împreună, suntem specii tot atât de diferite cum sunt păsările cerului, peștii și orătăniile. Ciudat," murmură Giuliano, aș fi jurat că toți artiștii sunt ca frații. Vino mai devreme, aș vrea să-ți arăt câteva din experiențele de alchimie pe care Leonardo le face pentru mine."